Vështëm e pytin e ratës, agajua të marrë pjesë në i dasën, ku ka përzjerje, bura dhe gra, gjështu dhe muzikë, dhe nusën nuk marrë pjesë, jam si burt që kuj i afrun familial do t'jë dërohet nga Shqipi. Normalisht që kjo është një sprovë me cilën her masë herë masë herët e simtarët sprovohën, po mbitë gjitha ne duhet në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në të kënaqim Zotin e qetësisë kush bën diçka për të kënaqur Zotin dhe lidhron njerëzit do të vinë moment që edhe njerëzit do të tindren prej tij dhe kush bën diçka që lidhon Zotin për të kënaqur njerëzit edhe njerëzit do të tindren prej tij një ditë Imam Shafi'u thotë dallëna nase gajenda tutrek, kleshia e njerëzve nuk arrinet kur. Edhe sikur shkohti në një dasmë tillë prapat do të mërzit, sepse spirasa si ata. Prapat do të mërzit, pse skërcenë, se si skërthen ata. U gabojnë jashtë me. Po më s'dabë për shembull, un për shembull, flas për ne në Shqipërinë, ne kemi gjë që është shumë interesante. Dhe them që po ta zbatonë dhe u themse do të ketë efekt, sepse jetëm të njërës të këmbim për vojash. Qa kemi për ne për rast të tila? I shkohet familjarë ati fisit për qohë. Një dit për parës e një dit napa. I mehet shumë, ose më shumë sa e që është me zakonqme. Pra e zemë nëse 20 lejnë, për shemullë, 20.000 lekti lej 5 leqë. Për zotë nësë ka përda një mëngesën tate fare, ti e që sigurë. Për kundrën si ka përta shtu e tu Po, s'ka probleme Thot feja, mashallah Sa i kap me feja ti, edhe kum i talim Si ka muzini, talim Rëb të ndu bo kau, ti që i këtë bo muzimon, mashallah Ma mashallah, po po, mashallah feja e hom është e një shumë Pa duhet, ku e kam problemi këtë njërën Me i preka t'i gujodhem Edhe të thëm që ka zhjede këpon, nuk është pasim E ditë para ose e ditë mrapa një dhorat mirë, një që ka më të mirë se qështë e nërmanja dhe i shkallat punët si edhe në shpesën e Zotët gjendë dhe gjedatë